E irratiko Juancho, Arratsaldeon. Arratsaldeon. aipatzen ari ginen pixkate, eh, ba bueno, aipatza aldera, Iruinan bizi piketeak eh, antolatuak izan diren goizontan, ez dakit ikusteko aukera ikukan duzun. Eh, auk eh aukerak ez dut izan, baina bai horren berri izan dugula. Eh, eh, bai pikete mordok eh, ibili dire goiz osuan, eh Iruinan Eta ba, komentatzuko dide ba, txantrean, e, rotxapean eta hidurraman ba, desberdinak egondi gila Eta ba, baitan bide atzirotu gure mm -hmm. Hori zan da ba, gehien bat hori piketen kontu Gero goizetik ane bide iruneko ingurut e, fabrika ondietan eta boliki-boliki goizera paisa eta gero ba, e, iruneko e, iregunera e, bildu dire. <risa> Manifestaldia ba, izan da. Eh? Manifestaldia izan da. Manifestaldia bai, izan da, bai. Bai, e, bai, ba gero hori, amabia ba, eh, kaldera do, ba, bildu dire kolumna guztiak, pozotetik etortzen ziren kolumna guztiak ah. bildu dire laztelu plazan, Eta, ba, esan behar da, Christian Manifa esan dela ba, eh, gaztilo plaza osoa bete-bete zegoela eta ba, jendea, etortzezen diendeak kasi apena esertu ba, ezin gint. Eta komentatzeko da, ba hori, ba, ba, tamainek ikusteko, ba hori, ba, e, e, burua, manifestaretsioaren burua heldu e, plazara, berriro plazara, ba indikan e, ari zen Manifa teratzen. Kondun, konturatzeko ze gende mordo bide bilduden. Horre, arratxaldeko deialdi begira joantxo antza bi deialdi daudea arratxalde honetan e, iruñan bata komisiones obreras eta UGTek deitua eta bestea elat alabe sindikatuek deitua zeietan e, hasten bai. da lehenengo eta zazpietan ondorengoa? Bai, e, hola da, zeietan usteude badela komisiones eta UGTekoa zazpietan e, golen zinematikan, eh, ba, arsiko da eh, eragile guztien manifestazioa. Eta, espero ez ezagun, ba, oiz guba, Horre, iruña inguruko datu esanguratxuak aipatzen ari direnean komunikabide guztiak pixkate referente bezala eh, Volkswagen enpresa hartzen dute, eta antza, ba, erabateko greba egunda bertan? Bai, hori beti, pues hartzen da Merkairuña ta ta Boswagen hori, ba ba hori fabrika hondi guranes, baino baita ere ba, ba, komentatzeko da, kolaba eta seguratzoa, ba hori, ba Iruña, Iruñaldezarreko ondoan dauen e, kortingles, ba itxi egin dela ere bai eta hori ba patudenetikan ba gal mendiziko dutela greba batean. Ta, bueno, posori, ba, mm -hmm. zaigu. eta, bueno, ba, besori, nahiko zanguratsua, idut ez daigu. Eta, bera, bertze guztia, ba, momentu itxita dago, dakita garratzalde partean jau, zotan igual zerbait irikiten, baina jo, eguno zehar, goitsa zuan zehar, da, e, ba, kasi-kasi dena itxita dira da. Noski, Jolanda Bartzinak ere bere iritzia mandu ez? Eta lanerako eskubidea zomenari dira, errespetatzen batzuk? Ba, ba, bai, bere be iritzia, betiko iritzia ez, bota, eta, bueno, ba, ennen en ikusi dena, ba, lagola, ba, jendea, balagola nahiko azerre, ez bai politika eta bai e, gizarte baian, ordun pues, bueno, ba, hori guztia, basna baritxo, inda, gaur irunikoa Gero oraintzero hartan itze egiten genuen tastas irratikoekin eta esaten ziguten Bilbon ba presentzia hondia izan dutela herri mugimenduek hala izanda ere bai Iruinan. Bai, bai, bai, herri bai bai mugimendua presentzia hondia izan du, bai kolektibuak bai balangaretuen zera ta baita beste bai iragile guztiak, es, ba adibidez Goizetik an, eh, eh, txirindula pikete bat eh, antolatu inda, eta, bueno, boizuak, boizuak, txirindula guztiak baituta eurda ringo dudotan. Benetan. <gülüyor> eh? Benetan. Eh? Bai, bai, bai, bai, bai, eh, hoy baitu bituzte, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Euskirritulari eketo <risa> Hori, bizikletarri eskutsuak nahi forran bakarri daude ez duek Joantxo, eguzki irratitik mi esker eh, parte hartu izanagatik hemen emean saioan eta beste bat arte Hau, esker, mili zu dit eta zorionak enuzon